Люко Дашвар Рай Центр Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс Коронація слова 2009 рік Видавництво Клуб сімейного дозвілля Харків 2009 рік Місто Київ 2012 рік Читає Зоя Кваснюк «Коронація слова» створює для вас нову хвилю української літератури, яскраву, різножанрову, захопливу, яка є дзеркалом сьогодення і скарбом для майбутніх поколінь. Юрій Логуш, голова правління Закритого акціонерного товариства – Крафт Фудз Україна ініціатор проекту. Всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв та п'єс Коронація слова був заснований за підтримки бренду найпопулярнішого українського шоколаду Корона. Головна мета конкурсу сприяння розвитку новітньої української літератури. Література, кіно і театр обрані не випадково, адже саме ці жанри є стратегічними жанрами культури, що формують і визначають зрілість нації. Метою конкурсу та його завданням є пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу кіно і театру, і як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно і театру яскравими українськими фільмами і п'єсами. Ніч без зірок. У Червні 2008-го фестиваль фейерверків пригнав до Дніпра в районі Подолу тисячі киян. Люди заполонили набережно, дніпровські схили, заблокували проїжджу частину. І пішохідний міст, що з'єднує правий берег Києва з Трухановим островом, не оминули, забили вщент аби краще роздивитися вибагливі сполохи вогнів на чорному тлі. Фейерверки так потужно розмальовували небо, що зірки не втрималися, поховалися. Наступної ночі біля Дніпра уже і тихо, уже і пластикові пляшки річка віднесла вниз за течією, а зірки так і не оговталися, щезли. І міст пішохідний, диво, вилазаний, чекає чергової забави. Не забарилося близько другої по півночі на міст вибігла тонка, аж дзвенить, рудоволоса дівчина у довгій білій спідниці. Зупинилася. Під ногами Дніпро, як пекельна безодня, над головою вогні мостового освітлення, мов, райські свічки мготять. А їй куди? Розсміялися. Чим душ мостом? І хоч би хто поруч, а не душі. Тільки з салону пихатого Мазераті, що застряло на набережній поблизу мосту, за дівчиною здивовано спостерігав коштовно неголений мажор років двадцяти з лишком. До середини мосту трохи ще дівчина припала до мостової огорожі, видивляється щось на печерських схилах, видивляється, усміхається. Сухі губи облизує, плечиком всмикнула. Усі геть невразлива, нездоланна, безсмертна. Бровки насупила, мабуть, не побачила чого хотіла, голову задерла, би вище, тоді й точно. Не вагалася. Руді кучері навколо шиї обкрутила, подерлася наверх по металевих конструкціях мосту. і підниця біла тріпотить чисто прапор. Ніч над Трухановим островом не така, як по всьому Києву. Мов мала дитина. Впала, коліна позабивала і завмерла. Врухнутися страшно, зойкнути не сила. Німо. Тільки й чути, як хвиля на берег хлюп, Обережний їжачок, кинув гристи зів'яли яблуко, забути кимось із відпочивальників, повів носом. «Німо?» Древа у глибині острову зашепотіли без вітру. Тваринка на мить скрутилася, замерла. «Що за чортівня?» Матінко Божа!» «Невисокий хлопчин, років двадцяти, босий, білява волосся соломою, важкий хрест до пупа, полотняні штанці на мотузці тримаються, продерся крізь дерева, до берега, навкруги, навкруги, як сліпий, на коліна впав». «Бо, бо, бо боже, святий, єдиний, кріпний». Бронир раба свого де це я? На які ще тортури сам з-під пахви зиркає? Древа знов згомоніли, білявий вишкірився. «А, а, диявольські діти, по мене прийшли? Хочете сина християнського під собою мати? Намацав каменюку. Вужем на кущі, а у глибині острова вже гілки тріщать. Страшне щось до Дніпра суне, та так міцно суне, що каменюка геть не допоможе кинути і руки звільнити. Білявий розігнувся стрілою на той шурхіт. Стрічай і не гнися, гадюча. з розмаху хрусь прямісінько у міцного, мов глиба, парубища. Той саме з поміж дерев на берег вийшов, потилицю чухає, головою розгублено крутить. Гей, зойкнув, виштовкнув білявого. Ти що за такий? Білявий завмер, очам не вірить. «Куме?» – прошепотів, як заврищить. «Куме! Куме, ми кишко, невже ти? Пресвята погородице небесна, і ти, святий Боже єдиний, куме!» «Кум свиря?» – здивувався велетень. Війнятися не встигли. На правому столичному березі, як гримне і зорі, Яскраві на все небо Аж горять Свиря з переляку Лягай Хоч не високий, та міцний Кума як штовхнув Микишка враз носом У пісок зарився Затаїлися Лежать Із правого берега Очей не зводять А там вогнів в мільйон Матінко Божа Микишка зачарована. «Та це ж Київ!» Свиря схлипнув. «Горить!» «Турки, сучі діти, праздник мають!» «Ляхи! Турки!» От базікало язикати. «Микишка! Звідки турки?» «Кажу ляхи!» «Турки!» Притулилися один до одного. Пильнувати би та очі сльозами залило. Нащо пробудилися, свиря? Краще би оцю біду вік не бачити. Час нам, е, -е куме, микишко. Що нам тепер той час? Ми тепер духи безтілесні. Микишка себе помацав, кума щепнув. Хіба? А як інакше, рознервувався Свиря. Оце би порахувати, скільки рочків тому в десні втопилися, і бо зна скільки часу при деревах спали, поки Господь не побудив до життя вічного. Замовкли. Микишка на вогні зиркнув. Я так собі міркую, яку ми свиря. Дивне полум'я Києвом ходить, люд не голосить. До Дніпра ніхто по воду не пнеться, і диму нема, і горілим не пахне зовсім. Свиря собі на правий берег пику розумом закопилив. А може це і не Київ зовсім, Може, кляті чорти нас світ за очі закинули і своїм сатанинським коштом оце чудернацьке видовище намалювали? Хочуть іродове плем'я душі наші вторгувати. Он де свята лавра, а хрест височить до сім мирським, а з усіх боків халупами безбожними обкладений і світиться ж, кляті, поночі, коли християнська душа малу свічку загасить і спить, аж доки сонце не зійде. Світяться, мов, вихваляються, не дають Христу до неба полинути. Ні, не Кию. А я, куми свиря, так собі міркую, то обителі чистих душ урятованих. Чисті душі можуть вище Христа бути. І світяться весь час, бо іродову темряву побороли навіки. Свиря з недовірою вдивився у вогні правого берега. На Микишку. Куми, невже ми прямісінько у рай втрапили? Я так собі міркую, куми Свиря, Микишці від хвилюванням перехопило подих, що ми в раю. Микишка сидів на піску Труханового острова і все дивився на осяючий вогнями правий берег Дніпра Київ. Ох, і файну ж забаву Господь всемогутній умислив, щоб християнський рай на кшталт Києва впорядкувати. Оце діло! Вон далі воруч, Берестове, за ним Печерське, Лаври, Митрополит, певно й у раю за грішні душі молиться, а праворуч, біля Глибочиці, домівки подільських кожум'як, у яких вони з кумом свирою одного разу таке добре пиво куштували, що його навіть сам Гетьман хвалив. Та все веселе од вогнів. Ох, і веселе! Микишка всміхнувся. Невгамовний свиря зиркнув на нього здивовано, загарячкував, засорочину смикнув. Чого це ти, куми, радієш, наче маком посипаний? Щось воно не те. Якщо ми у раю, то чому у нас за двірках? Чи... «Негідні в центрі раю отаборитися?» «Та вставай уже!» Замовк, подумав і додав, «Попливемо!» «А я так собі міркую, яку ми свиря. ми кишка йому, – не можна нам у воду. Чи забув, як посеред десни топилися і просили Всевишнього душі наші врятувати» бо поклялися ніколи у воду не ступати. Мостом підемо. Ти тільки подивись, який куми, який красний міст вогнями сяє, щоб новоприбулі душі не розгубилися за вогнями слідували. Мостом? Та нізащо. Ступимо, він і провалиться прямо в пекло. Микишка не відповів. Помітив рух на пішохідному мості. Спідницю білу. Свиря теж помітив. замовк, око промружив. Хтось у полон, здається, білим прапором сигнал дає. Щоб не вистрілили з глупоти, мабуть кляті турки стережуться. Ляхи «Турки з татарвою!» «Льохи, кажу!» Микишка своє. На свирі оглянув, плюнув. «Тьху ти, куме! Хвилько як зустрілася, а голова від тебе вже гуде. Які турки, які ляхи! Я так собі міркую, що в раю війни не буваю». Думаю, куме, це ангел, знак нам подає. Мовляв, «Ідіть, хлопці!» Мостом сміло. Свиря приклав долоню до лоба руба, наче б від того ніч стала дниною. Біла спідниця тріпонулася, куми вгледіли тонку дівочу постать. Дівка розгублено озирнулася і раптом полетіла у Дніпро. Куми підскочили. Микишка рванув до води, свиря витріщив очі, охопив його за рукав. Куди? Баба втопиться. Охай топиться. Мабуть, якесь негодяще. Навіть не перехрестилися перед смертю. Не можна, щоб в раю чисті душі губилися. Гріх. Микишка вирвався, скоріш побіг. Свиря аж завив от жалю. Пропадеш, сам же казав, не можна нам у воду. Там, мабуть, не для мене рай. Прощавай, куми, свиря, микишка йому, і шубовсь у воду. Свиря з пересердя так ногою тупонув, що аж підскочив. Підскочив і поплив над землею. О, це так, зрадів. «Та я літаю!» У Дніпрі під пішохідним мостом борсалася дівча, плуталася у довгій спідниці, волося навколо шиї за шмургом. Мовчки ковтало воду і тільки вкотре, захлинувшись, пішло під воду, потім випірнуло і хапануло повітря. Не втрималося. «Ма!» Сил не було. Дніпро замить висмактав, Відніс за течією. У голові, як у зачиненій кімнаті, Лупили у двері розгублені думки, Ховалися по темних кутках. Перед очима мерехтіли мільйони вогнів, Пливли до неї, Наче хотіли краще роздивитися дурну забаву. Микишка махав руками метрів за п'ять від дівчини, коли вона відчайдушно вигукнула мамо і зникла під водою. «Святий Боже, єдиний і кріпкий, і ти, Пресвята Богородиця, помагайте!» – пірнув у слід. Над порожніми хвилями кружляв свиря, радів, як дитина. Може, я став ангелом? Гей, куми, Микишко, ти де? Глянь-но, літаю. Микишці перед очима чорна мряка. Хіба тут дівчав гледиш? Крутиться під водою, Руки вперед випростав. Десь тут вона, десь зовсім поруч. Глибше пішов, ще. Де допоможи вже, Боже! Чи що? Тільки таке нахабство у голові майнуло, небезвільне тіло наштовхнувся, ухопив, а наверх – ніяк, силиться, а темна вода сміється, та смокче з нього сили, смокче. Свирі над Дніпром розгубився не на жарт, отаке паскудство утнути, а ще кум уже на поземному польоті над водою. Та де ж він трясться його матері, прости Боже за дурні слова, бо так нервуюся, що аж їсти захотів. Ще мить покружляв, на вогні київські з жалем озирнувся. От такої. Товаришам розповісти не повірили б, щоби біля раю бути і загинути через кума і якусь дурну дівку і пішов під воду. Микишка міцно тримав дівча, силився наверх, та дніпровська вода тягла все далі і далі від повітря. По Микишка погодився вдруге прийняти смерть, бо ж і те правда. Порушив клятву, кинувся у воду, хоч божився, що ніколи. Кум свиря, виник поруч, коли ми кишці у голові запаморочилося, і він ледь не відпустив дівча. Свиря вхопився за них обох так затято, ніби не він їх із біди тягнув, а тільки вони й могли врятувати його самого і до неба, де й сили взялися. З салону розкішного мозератія Коштовно неголений мажор бачив, як дівчина у білій спідниці стрімко побігла до середини мосту, вчепилася в огорожу, все вдивлялася на печерські пагорби, зітхнув із прикрістю. З автівки. Дістав з кишені цигарку, прикурив, повільно пішов до мосту. Кроків двадцять зробив за спиною «Вау! Вау!» Така дурна сигналізація у Мазераті. Тицьнув на кнопку «Заглухне!» «Добрий ночі!» – із темряві. Він «Ого!» Очі до мосту, ноги до Мазераті тягнуть. Тільки і устиг до автівки добігти – як під колеса викотився круглий, як агарбуз, дядько років п'ятдесяти. Капелюх на лисині. В одній руці пластиковий портфель-дипломат. Кажуть, вагомий аргумент у будь-яких відносинах. Лупанеш таким по маківці, і вся дипломатія. В другій руці дядько місно стискав велику торбу з вельвету. «Доброї ночі!» – знову. «Чуєш, синку?» «Оце справи до Києва за шкірку притягли. Часом не підкажеш?» – замовк. «Та ні. Спочатку скажи, звати як?» «Навіщо вам?» – іронічно всміхнувся той. «А може мені батьки забороняють розмовляти на вулиці з незнайомцями?» А жарти у вас тут такі. Хлопець не розчув. Озирнувся на міст, на верхівці металевої конструкції завмерла дівчина, озирнулася, хитнулася і раптом кинулася у воду. Хлопець смикнувся, наче від електрошокера. Щелепа відвалилася. Тремтячою рукою до лоба «Що?» – розгублено до дядька. Дядько дивився повз нього, кудись у бік Дніпра. Хлопець задихнувся, нервово закусив губу, стояв біля мазератті, дивився на міст, ніби картинка, як у кіно мала повторитися замить, аби він роздивився її краще, усвідомив, зрозумів. Німо, здригнувся, повільно і важко, ніби у кожну ногу по дві баби вчепилися, оголосять і не пускають. Посунув до Дніпра, очима по воді. Нікого. Що за тремтячою рукою почолу? Що за... На міст? Нікого. У воду? Нікого ближче до води. А ті баби, що на ногах, як смиконуть, перечепився, упав на воду. Та що ж це? Жарти у вас тут такі? Жарти у нас тут? Жарти, жарти. Не могла ж вона дійсно кинутися? У воді нікого. Щось воно Мобільний невчасно. «Рома? Моя дівчина. На моїх очах кинулася з мосту. Так, швидко звідти. Ти чув? Максе, ти мене почув? Ліняй звідти негайно». Очима на порожній хвилі, ногами до мазератті. Що навкруги не зрозуміти. Жарти у нас тут такі. Автівка зірвалася, біда погнала в бік печерських пагорбів. Коштовно неголений мажор однією рукою вчепився у кермо, другою тер очі, наче все, що сталося мить тому, лише наснилося. На гранітних сходах набережної застигла мокра трійця. Дніпро ображено хлюпав на ноги, не дали свіжої крові. Свиря з Микишкою мовчали, ніби у чомусь провинилися. Дівча скрутилося, і куми ніяк не могли втямити, чи плакало, чи сміялося гірко. Так гірко, що куми врешті спробували заговорити до неї. Хай би відволіклася і заспокоїлася, разу вже Випало далі жити. Для годиці свиря зіп'явся на ноги, Підскочив та над землею не полетів. Ех, пропав божий дар! Микишка брови насупив, на дівча глянув. Люба, хтів лагідно та щось у горлі стало, Як звеся «Гет от!» Глухо сльозу втерла. Сверя очі витріщив, Микишку вбік штрик. «Святий Боже, Що за ім'я таке поганське?» «Гет от!» Казав же турки, А ти все ляхи-ляхи. Та чого б це туркам По християнському раю вештатися? Отож!» Мабуть, не сила нехрестам, Вони скочать у Дніпро, А ми дурні слідом. Микишка знов на дівча очі скосив. З чиїх ти така із сумнівом? Ні з чиїх, сама по собі. На ноги непевно зіп'ялася І пішла геть, Мокрою спідницею обліплена як зранений вояка бентами. Ні тобі дякую, ні хай вас Бог береже, точно з турків. Свиря проводив дівча недобрим поглядом, приклав до живота долоню. Куми, їсти хочеться, ото б зараз саламахи затовкти. Дивись, Микишка з осторогою взяв зі сходинки мобільний телефон, спантеличено потрусив ним, наче від того незрозуміле приладдя враз пояснило б свої секрети. З телефону бризнула вода. Гетаут лишила». «Кинь Гедоту, свирі озирнувся. «Пішли собі притулок у раю шукати». Може, надибаємо на когось із рідні, чи, якщо, Божа ласка, то вирішив серединят зустрінемо».